Okej, hej och välkommen till avsnitt 62 av Bit Det här är Nico, tillsammans med Fanon. Ja Javisst! Allt bra med dig då? Ja, ja självfallet. Det är alltid, alltid bra med mig. <laughs> ja, Mycket bra. att göra dock bara. Jag så fullt upp på jobbet. Ja. Börja tyd. No, <laughs> nej, inte jätte. Och det, är inte eller på, det är fullt upp på dagarna på jobbet och sen ska man göra massa annat skit också när man är ledig med. Så att. Ja, jag förstår inte. Men det är ju lite självförvålat då annars sidan brukar vara så. Jag har äntligen bestämt mig att nu börjar tv-spelen rulla ut så nu måste jag forska Sluta åka runt och festa och träffa människor Jag måste låsa in mig i lägenheten Och börja spela <laughs> spel igen Det ska bli så jävla fint Nästa vecka börj äh, börjar jag jobba sent På jobbet Vi har fått lite nya scheman okay. Så jag börjar klockan två på dagarna <laughs> ja, det ser Du kan ju tänka dig Vad som kommer att hända på förmiddagen <laughs> <laughs> Nästa vecka kommer jag alltså Kanske ha spelat någonting för en gångs skull ja, Trevligt, Men har du hunnit Läggat ja, den här veckan då äh, Jag lite det har blivit en hel del äh, Diablo 3, Okej. Okay. för att äh, jag skulle ju spela The Crew, men vad jag än gör så får jag det inte fungera. Och du har installerat om då allting? Ja, jag har tagit bort det helt och hållet <laughs> från datorn till och med. Alltså jag plockar bort installationsfiler, jag plockar bort allting. Och laddat ner det igen från Ubisoft:s egna här Uplay-grejen. Okej. Okay. Men jag får det ändå inte att funka. Nu, han dör så fort jag startar spelet. Jag laddar, eller laddar ner det, installerar det, kör igång det. Så kommer jag fem sekunder in i själva intro, introscenen. Eller vad man ska säga, inte ens det, utan i black screen i stort sett. Okay. Och då bara, wiow, wiow, wiow, wiow, the crew har stött på något problem, stänger ner. Bara, jaha. Och det har jag provat eh, inte bara en gång, utan säkert fem, sex gånger att ta bort hela spelet och börja om från början. Okej. Okay. Det enda som är kvar är väl att höra av sig till Ubisoft själva och fråga vad problemet är. Men det har jag, så långt har jag inte orkat, utan det har varit enklare att bara, ja men vänta, jag glider in på Diablo istället. Så att, ja. Ja. Så tyvärr, jag, för jag såg faktiskt fram emot att få spela det Crew de, lilla, de få minuterna jag fick spela innan det kraschade förra gången Gjorde ändå att jag varit lite så, här, fan det här kan ju ändå vara rätt kul Liksom så här lite dödspel liksom mm. Men äh, ja nej, tyvärr Så att nu blir det väl att försöka sikta på någonting annat istället för Jag vet inte om jag orkar sitta och försöka få kontakt med någon som kan hjälpa mig att få igång det där heller så att... Nej det är ju synd för jag har hört att spelet hade jätteproblem när det startades att det var ingenting som funkar eller någonting. Men det trodde de hade löst alltihop. Men... Jag vet inte om det, är, om det är jag som har problemet eller om det är, om det är liksom ja, på andra sidan om man säger ja, så. Precis. Men å andra sidan, nu har jag ju spelet. För det var ju deras den här uh, ub 30 eller vad det heter. Deras uh, promotion-grej det här att man får ett spel i månaden. Jag tror att det är ett spel i månaden i alla fall ungefär. Uh. Man kan få gå in och ladda ner och spela. Jag vet inte om det är de som har bekymret Eller om det är här hos mig som det är bekymret Ja så att, Men jag har ju i alla fall Jag har åtminstone claimat spelet Så att jag kanske får prova lite längre fram Och se om jag kan få igång det i alla fall ja, Men just för tillfället så ledsnar jag lite mm. Men har du kommit upp till 70 på Diablo ändå? Nej, jag har ju inte det Men äntligen har jag passerat 50 i alla fall Och så har jag klarat första Första delen så att säga Av de här season Oh, yeah. Så att nu är jag inne på den andra delen. Så jag har passerat 50 och håller på. Ja, först och främst klättrar jag upp till 70. Men eh, ska vi försöka klara. Jag hade tänkt att jag skulle försöka hinna klart med allting innan c tar slut. Men vi får se. <laughs> på god väg i alla fall. Ja, visst. Det är fantastiskt när man väl kommer in i det igen. Hur jäkla enkelt det egentligen är att levla i det där spelet. Mm. <laughs> <laughs> om man. Om man verkligen siktar på att komma upp till 70. Men det. Man, man, man ska ändå ha det tar ändå lite tid att få komma upp dit. Jo, precis. Ja precis. själv så har jag, jag har kollat väldigt mycket serier på sista tiden för jag har inte haft någonting riktigt att spela Nej, nej. Så nu i söndags kollade jag det 23 avsnitt. Tror jag ett 22 eller 23 Boom. avsnitt av Modern Family. Säsong 7 hade ju precis släppts på Netflix så jag drog igenom Skämtar hela den säsongen eller? på söndagen. <laughs> och satan Ja, så det var min söndag <laughs> Ja, det kan Ja okej. Okay, ja. eh, sen på måndag så tänkte jag, jag kom, eller hit såg jag att Batman, Detailed eh, Series episod 2 hade släppts. Mm, och då tänkte jag, mm, men den måste jag ju ta ner och spela så att jag har någonting att prata om i alla fall i nästa avsnitt. Ja. Så jag tog ner den, och den heter då Children of Arkham. Ja. För er som missat när jag uppspelade episod 1 så kan ni gå tillbaka till avsnitt 54 och lyssna på den. Mm -hmm. För det här är ju då fortsättningen, och... Det som jag tyckte om, vad jag minns i alla fall av första... Det var att det hela tiden var en väldigt intressant berättelse. Men man fick även göra lite grejer hela tiden man väldigt intressanta val man fick välja när man spelade som Bruce, och man fick köra lite grejer med när man var Batman och liknande. Mm, typ. mm. Och sen var kändes ju allting nytt och fräscht liksom, eller Batman-delarna kändes nytt, det kändes som att man hade gjort det hundra gånger, men just Bruce Wayne-delen kändes väldigt nytt, att man fick göra hans val och det kändes ändå att de val som jag gjorde där hade en väldig inverkan på spelet. För det var svåra ja, okay. val, tyckte jag. Ja, ja. I episod 2 hade jag bara ett sånt val. Okej. Okay. Och jag tyckte inte det var ett svårt val alls, för min del. Så, och jag spelade klart episod 2 ja, runt en timme tog det för mig att klara hela episod 2. Och då kan jag säga Oy. att jag har legat, det var den hade väldigt stora problem Det var väldigt mycket laddning Som förstörde väldigt mycket av stämningen Det fanns nästan Inget gameplay alls Utan det här kändes mer som en interaktiv film Än vad det var ett tv-spel För jag satt okay. nästan Jag kunde liksom kunde sitta där, kolla Och sen kom det du så här, Man ska knicka snabbt på rätt knappar ja. Det kom upp en så här, ja, Nu ska du klicka fyrkant Ja, klickade fyrkant Ska du klicka triangel? Ja, klicka triangel Sen var det bara story igen, liksom som en film. Så det, okay. alltså, inget i episod 2 fick mig att känna som att han faktiskt spelade ett spel. Oj. Utan det var några fighting-scener, men då var det där man ska klicka snabbt. Sen bara, men nu ska du göra lite detektivarbete. Och ja, då kommer det upp tre kryss på skärmen som jag ska gå fram till och klicka på de kryssen. För att det ska han, bli, han ska prata lite om sin bakgrund. Och sen går du vidare med berättelsen. Så det fanns ingenting som var ett tv-spel, episod 2 tyckte jag, utan på den delen var det helt jäkla kast. Mm, mm, Men det som då som är intressant med det här, episod 2, är att jag fastnade ju faktiskt i episod 1 och ville få reda på mer av berättelsen. Ja. Berättelsen var inte alls lika intressant nu. För det är liksom det byggdes upp väldigt så här frågor, intressanta frågor som man aldrig fick svar på i första episoden. Mm. Många av dem fick man då svar väldigt snabbt i episod två Och de nya frågorna som dök upp kändes inte alls lika intressanta. Okay. Det som är intressant och det är just den här berättelsen för de har tagit en viss twist och turns med just Bruce Waynes föräldrar. Mm, mm. Det är spoiler om jag ska berätta Hur det, de har gjort det Utan för er ja. som har lite Batman-koll så kan jag säga att det påminner Lite om harsh berättelsen För det finns ju Batman Hush En comic som Påminner om den här berättelsen Just okay. att De fick det här Man har ju alltid haft det här att Bruce Waynes föräldrar har ju alltid Varit de här rikemansfolket, men de har liksom, han var doktor och hjälpte allihopa. Men nu börjar man ställa de här frågorna. Men hur kan en doktor ha så mycket pengar? Mm. Det kanske finns någonting annat där bakom som inte är som det ska. Ooh. Och det är ju sådana frågor som ställdes i första episoden som var skitintressanta. Ja. Och de fick man börja, man börja få lite svar i det två, men eftersom det känns ändå att en timme var inte tillräckligt, Episod 1 var skitkort det var två timmar, nu blev det en timme och då var det med massor med laddningsperioder och jag tyckte de tappade väldigt mycket av just berättelsen det här som man satt på knivar i första, tappade jag helt i andra och visst de gjorde intressanta grejer, det har de gjort och de tar sin egna lilla berättelse och de vågar hitta på en egen berättelse det är inte så att det här är en Batman-historia man har hört hundra gånger den påminner om många andra men de vågar sin sina egna stig om man säger så. Mm -hmm. Eftersom det utspelas väldigt tidigt i Batman:s karriär. Och, ja, de tar liksom man är liksom man är redan i första episoden får man reda på att du är bästa vän med både Oswald alltså Penguin och <laughs> vad heter det med Harvey Dent som senare oh. man vet blir Two-Face. Så det är dina mm -hmm. bästa polare men det, det, det är alltid inte riktigt som det ska som det verkar Och det är ju det som är intressant med spelet Men det finns ju ingenting som är ett spel I spelet Utan det är bara som en interaktiv film Tills den säger till dig, nu ska du klicka på de här knapparna Lite snabbt, det är du färdigt Och Det låter lite meningslöst Eller inte meningslöst men Det låter som lite misslyckad gameplay Ja, eller? absolut Första episoden kunde jag köpa den då För de gjorde lite schyssta val Man fick göra och man fick ändå göra det här intressanta Du ville göra det här uppdraget som Batman eller som Bruce Wayne Ja, ja. I episod 2 fick du göra det en gång Oj. Men de, de utspelade sig Allt i episod 2 utspelade sig Exakt som du gjorde i episod 1 Alltså Det var aldrig Va? någonting nytt utan, ja, Spelar jag Batman ja men Då ska jag göra detektiv Spelar jag ja. som Bruce Wayne ja men Då måste jag prata med mig fram till det rätta alltså, Men det gjorde jag redan i ettan de lockade aldrig in mig med någonting nytt tyvärr. Mm. Så jag var jättebesviken på episod två just att det var så kort och att det absolut inte kändes någfärst alls. Utan nej, nu sitter jag nej. bara och väntar på episod tre och hoppas att de tar tag i berättelsen ordentligt och att jag får mer att göra. Så inte bara sitter Men vet, man, vet man hur många episoder de har tänkt att göra? Eller mm, kommer det bara vara ett flytande? Episoder, tror jag. Det är fem eller sex okay. episoder. Ja, De flesta har varit fem Men jag tror Epis Batman skulle vara en längre Eller så ja Så jag mm, vågar mm. våga inte säga Men fem eller sex skulle det vara I alla fall Absolut Absolut va, va, Men va, va, va kost, va, vad kostade Den här episoden då? Eh, jag har ju köpt Season Pass Vad är det? Typ ah, 400 okay. spänn Eller vad det är Ja ah, ah. Men sen Värt pengarna då? För det var dit jag ville komma Lite grann Det kan jag inte säga Just nu Eftersom Episod ett var bra Mm, episod 2 mm. var skit. Ja, ah, okay. <laughs> det <är> liksom, <laughs> eller det var inte skit men det var berättelsen var bra men resten var ju skit liksom. Ja, ja. Nej, så än så länge vågar jag inte säga utan som jag sa förr i där i vår episod 54 eller vilken det var när jag sa nu. Mm, eh, vänta heller på hela spelet skulle jag säga. För det är också ah. man, man glömmer mycket av de här små grejerna. Eh, visst man mm. får ju så här eh, previous eh, det här hände i förra episoden liksom. Men det är fortfarande man sitter ju inte på nålar som man gjorde förut så för mycket av det som hänt bara ja just det, det där hade jag typ glömt bort. Ja. Oh. Nej och men så, så här, jag älskade ju The Wolf Among Us och uh, The Walking Dead Av Telltales. Mm -hmm. De är bättre gameplaymässigt och storymässigt. Det som okay. egentligen gör att jag älskar det här är att jag är så sjukt Batman fan. men inte oh. ett Batman fan. Jag tror inte man skulle tycka om det här lika mycket. Det tror jag inte. Nej. Uh, mm. Men det är det lilla jag kan säga om Batman just nu. Jag, nu väntar jag bara på episod 3 och hoppas att det tar fart där istället. Ja, ja. Uh, sen idag så fick jag hem ett litet spel. Jag har ju som sagt, jag har sagt det tidigare under Nintendo-avsnittet där, att jag har tröttnat lite på mitt 3DS att det aldrig kommer någonting som verkligen lockar in mig. Mm -hmm. Men nu har ju Dragon Quest 7 släppts. Fragment of the Forgotten Past. Och eh, ja, nästa vecka När jag har spelat mer så kommer jag Gå djupare in i spelet För ändå jag kan säga nu Jag har spelat ungefär en och en halv ja, Nästan två timmar ja. Det tog mig en och en halv timme Att komma till första striden Och det här är då <skratt> ett RPG-spel Ett JRPG <skratt> Alltså det oh, var en och en halv timme Att gå och fram och tillbaka Och prata med folk bara och det är inte mm. så att det är röstbaserat Så att det är intressant utan det är bara text oh, Det är bara text såtan. Så efter en och en halv timme alltså Jag jag satt ju och Jesper, jag var jättetrött Jag bara det händer ingenting Och jag <laughs> älskar Dragon Quest 9 ett, ett av de bästa spelarna på DS om du frågar mig och, Så jag har ju verkligen ja. sett fram emot det här Och jag vet att jag har spelat Dragon Quest 7 på PS2 Men jag kommer inte ihåg varför jag slutade Troligtvis är det just för det just Att det tog en och en halv timme nu de har ju ändrat lite grejer i spelet mm. Men det kommer jag också gå in på nästa vecka När jag har kollat upp lite mer För jag har bara så här små lucker Vad jag minns av spelet Men nu har jag spelat snart två timmar Och det är nu det börjar hända grejer Det är därför jag vill vänta tills nästa vecka När jag verkligen har fått satt mig in För spelet kanske blir bra Precis som jag kommer ihåg nian var mm. Men om man skaffar spelet nu Så ska ni vara beredda på att En och en halv timme får du vänta innan Du får möta första striden ens Fan det är lång tid alltså, Det alltså. är så lång tid Oj, och, jag satt där bara, men varför? och man tröttnar ju Och det springer bara fram och tillbaka till samma ställe Pratar med samma personer Och det är inte så att de förklarar bra Utan du, de, du får förklara att ja, Du ska springa till den här personen på ut, Som är i utkanten av eh, Den här klippan Jaha mm. Och så är det en stad vid klippan Men det finns ingen väg till den där klippan och så, aha, Hur ska jag hitta hit så får du springa runt lite och hålla på. De förklarar väldigt dåligt vad det är du ska göra. Och sen är det, okay. sen är det bara massor vi prat i samma sak nu. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Men det har hänt lite grejer som gör att nu, nu kan jag börja möta fienden. Nu kan jag börja levla. Nu kan jag börja hända saker. För som sagt, <laughs> jag spelar två timmar och är level två. Oh. I ett RPG-spel liksom. Hallå? Jävlar, det är fan tungt det. <laughs> Ja, så jag, jag kan inte säga någonting. Just nu har det varit alldeles för vecekt. Jag känner nu... När vi spelar in klockan är halv tio och jag är helt snurrig men mycket tack vare Dragon så att jag sitter en och en halv timme och läser text. <laughs> jag läser sittas böcker för fan. <laughs> Då är det fan strångt gjort ändå att ja. och, och, och köra på men, så att säga. Hade det här varit ett annat spel hade jag lagt av för länge sedan men just för att i Dragon så har jag kämpat mig igenom och jag hoppas att det tar fart. Ja, ja. Men det är det jag har nördat den här veckan. Inte jättemycket men äh, förhoppningsvis blir det lite roligare till nästa vecka. Eh, ska vi hoppa in i nyheter då? Mm. Eh, skittråkigt där också. Inget som hänt kan jag säga. <skratt> eh, Helt värdelösa nyheter har det varit den här veckan. Vad är det typ? Fruit Ninja ska bli film. Oho. Uh -huh. uh. Men det här är de tre nyheter som jag har hittat som jag tänkte... Ja, ni får köpa det i vilket fall som helst. Ja. ja. Eh, tidigare i år släpptes Firewatch. Nu får vi röda på av utvecklaren bakom spelet Camposanto. Eh, har kommit överens med produktionsbolaget Good Universe om att göra både spel och filmer. Det första samarbetet What? mellan företagen är att göra en film baserad på Firewatch. Har du kollat någonting på Firewatch eller spelat spelet? Nej, jag följde. Jag var astaggad när det kom mm. på det, men sen vet jag att du var, du var steget före mig och började spela. Mm. Sen tappade jag lite där när du började berätta när du började berätta om det. Så då sket jag faktiskt i det helt ärligt. Mm. Mm. För du var ju... du var ju riktigt taggad där en stund men minst det hela rätt. Men sen följde det rätt hårt. Alltså det är, jag gillar spelet jättemycket mm, Det mm. Är lilla som är Spelet är ja. ju bara tre timmar långt Precis och, Men just utvecklingen och det, man, Eftersom du träffar aldrig någon människor Eller någonting utan du har ju bara En radiokonversation med en annan brud i ett annat torn Och allt sånt mm, gör mm. dem perfekt Ja. I tre timmar I, ett, i spelet Hur det kan mm, bli en mm. intressant film Det vet jag inte utan det här kommer bli något så här, alltså jag kan bara se att det blir typ en halv film med en ensam snubbe i en sko. Alltså jag kan inte se hur det kan bli en intressant film. Utan det här jag är ju... kan tänka mig mer ett skräckscenario kanske det skulle kunna funka. Mm. Ja, det Om det man vrider det liksom lite hårdare, gör det lite mörkare, lite mera, jag kan se att det kan funka. Jag menar det finns sämre filmer Ska jag väl säga eller sämre filmplotter mm. men jag förstår inte varför. Sådana alltså, såna här filmer har gjorts tidigare också som, mm. där det är baserat mm. ut i en ensam snubbe ut i skogen det det utan det enda det här är ju bara att sälja på ett varumärke som redan finns. Ja, absolut. Jag ska inte se hur det ska ha någon koppling alls till spelen eller någonting utan det här är ju bara här har ni ett varumärke kör på det, liksom. Ja, jo precis precis. Eh, Blizzard byter namn på Känns eh, Tjänsten Jaha. kommer helt enkelt Refereras som Blizzard I fortsättningen Jaha. Spelare som använder tjänsten kommer inte att märka Någon skillnad Att de inte kom på den från början ja. Kan man ju undra eh, Så ni, nu, om ni tänker Det här är de topp som jag hittat I Nyhetsfronten Ni kanske förstår Det är det. ganska skralt det är ganska alltså skralt. helt enkelt och sista intressanta, det är i alla fall att vi har fått fram spelen till Games of Gold för oktober. Till Xbox One är det Super Mega Baseball, Extra Innings och The Escapist. Till Xbox 360 är det MX vs ATV Reflex och I Am Alive. Ja, ingenting som säger mig någonting egentligen, det är... Det, enda, jag tror jag, säga, att de... det var ingenting som lät som att det klinga Någonting för min del heller faktiskt Det enda spelet jag har spelat är MX vs ATV Reflex mm. Som jag. Vad är det? Man kunde köra motorcyklar och Fyrhjulingar och tävla Lite, tänk dirt fast på motorcyklar Och sånt Ja okej, okay. ja, jag tänkte säga vilken jävla tungvricka är, till att börja med till namn ja. men... <laughs> <laughs> Allt jag kom ihåg från det spelet Det var att det var schysst musik Annars har jag inget riktigt minne av det <laughs> Ja och det var de få nyheterna vi hade den här veckan. <laughs> Jippee! <laughs> hoppas det tar sag snart och får lite roliga nyheter. Ja, men det kommer ju en del grejer också. Det börjar väl, bli, det börjar väl komma mer och mer saker nu, åtminstone framåt jul här. Mm. Så det måste börja bli mer nyheter dessutom, tycker jag. Ja, man kan hoppas. Vi hoppar in i månadens hetaste. Ja! Har du något du ser fram emot i oktober? Jag satt och här lite innan vi börjar spela in och jag kan inte påstå filmmässigt i alla fall så är det ju inte... Det ser ju rätt skralt ut sådär nu med, när man liksom bara Ja, slänger en blick utöver det. Det enda som sticker ut lite grann det är väl den här Inferno av... Vad heter det? Som hör ihop med, och vad heter den då? Och det är Da Vinci-koden och änglar ja, och demoner Precis, precis jag, jag har ju läst böckerna och avgudar dem Och jag gillar hela Robert Langdon-historien Hela den biten tycker jag om mm. Så att det kan väl vara spännande med en ny film Men jag vet inte, det, det är ju ingenting som är liksom så här Wow, måste, måste, måste se på premiär Eller någonting sånt där mm. Utan det är mera såhär, ja Det är väl det som finns, typ det är den enda filmen jag också skriver skrivit upp. Jag har bara sett första Da Vinci-koden. Ja. Eh, sen, men som sagt, jag har inte sett Änglar och demoner. Så det här är också, oh, det kommer till film. Jag kanske ska se de andra först. Jag rekommenderar, åt, åtminstone Änglar och demoner. Nu var det länge sedan jag kollade på den sist. Men jag tycker den är bra. Dock så tycker jag den är ännu bättre som bok. Nej. Så att jag rekommenderar. Du kan ju hitta den som ljudbok kanske Nej. ni går att lyssna på. För den är riktigt, riktigt bra. Ja. Ja, men jag gillar Faktiskt. hela det här konceptet med att det finns st Större grejer i så här mm, mm. Ja, i alla så här Ja, vad är det? Ja, bäh, vem älskar, är det inte lite konsp och, vem och, älskar inte lite Konspirationsteorier om Illuminati och grejer? Ja, det, här är ju, det här är ju As-häftigt ju eh, 14 oktober i alla fall kommer Inferno Ja, ja eh, TV-spelsdelen då, har du något kul? Jag satt och klickade runt lite Här nu också, samtid samtidigt som vi Spelade in, för det är... Jag försökte verkligen hitta något spännande med. Jag, jag kan verkligen inte hitta det. Men däremot så Mafia 3. Mm. Åtminstone på Steam så kommer det ju först 7 oktober. Mm. Det ser ju rätt häftigt ut. Jag har ju inte spelat något av dem tidigare. Men jag dras ändå till det varje gång jag ser själva. Eller ser spelet. Att tänka så här: det, här, det skulle kunna vara något jag skulle kunna vara intresserad av. Mm. Så det, deras PR gör ju rätt För att jag blir ju intresserad av det Så att sen om Om jag kommer hoppa på det eller inte till slut sen det, det får vi väl se men Det är någonting jag tycker man kan kolla in i alla fall ja, Jag har samma känsla som dig Jag har hört väldigt bra grejer om det här spelet mm, Men som mm. sagt Det påminner lite om GTA och sånt där Fast i äldre ja. tid Och jag hade ju riktigt fastnat Det är ju bara GTA som jag har fastnat i den stilen mm, mm. Så visst det ser intressant ut Men för mig är det så mycket andra spel som är på väg Som ja. jag hellre sätter mig ner Vi just nu Jo men visst är det så visst är det så. För mig är bland annat Gears of War 4 kommer ju mm. Ultimate Edition För de som köper det så släpps spelet Den 7 oktober För alla mm. andra så är det 11 oktober ja, Och skillnaden okay. Ultimate Edition var går den på typ 1000 spänn Och du får allt DLC och allting Plus ja. att du får spela det tidigare jag har köpt vanliga så jag får vänta till den 11:e. Oj, har ett... du köpt vanliga Nico? Ja, jag har skaffat mm. det är ju, det är, jag kommer till nästa collectors edition lite senare. Ah, okej, okay, jag har inte okay, jag det. <laughs> efter det så som jag tyckte var intressant det är eller jag kommer nu inte skaffa det men de som inte har spelat det här det, och det är Rise of the Tomb Raider 20 years celebration. Mm, uh, mm. Som jag har förstått det så är ju det De två nyaste spelen Och ja. de två är ju bra Och det är liksom ett mm, måste mm. Och efter, just eftersom andra spelet Inte har släppts till Playstation 4 än, det har ju kommit för Xbox One som, Och så var det ju ett års eh, Exklusivt på den konsolen Nu kommer mm, det till mm. PS4 Så ta upp de nytta spelet Jag älskar de två spelen ja, ja. 11 oktober på den 13 oktober så kommer eh, Någonting jag inte heller tänker köpa. Men jag är intressant att se hur många som faktiskt gör det. Playstation VR släpps 13 oktober. Ooh. Och ja, jag har inte hört någon vän som har, ska ha eller någonting. Alltså, jag är intressant att se vad det som händer med hela VR. Men det är ingenting jag heller liksom. Jag lägger inte ner 4000 spänn för att... <laughs> en gimmick just nu. Ja, nej, det håller jag väl helt klart med om. Men det, samtidigt så, det det kan ju bli skitkult alltså om te teknologin finns. Men det är ju det som, man pratar ju mycket om vad är framtiden för gaming. Ja. Det, alltså, det liksom, om du jämför Playstation 4 och Xbox One jämfört med 360 och Playstation 3 och så vidare. Mm, mm. Det finns ju ingen skillnad däremellan. Förutom att det är bara uppgiffat grafik, uppriftad prestanda och sånt. Det är ju inget ja. nytt hur du spelar. Det har det inte varit på hur länge som helst. Sen uh, Wii när du började med Wiggle och allt sånt där. Ja, ja precis. Uh, precis. Vi har egentligen det nya, ett, fr ett stort framhopp. Vi mm. är ju framtiden inom gaming om man absolut, ska säga så. Absolut. Men som sagt jag får känslan av att vi inte är riktigt är den. Nej, däremot så Jag vet att jag pratade med Både dig och Danne här tidigare om just det här Att det ändå tack vare, en, tack vare en kompis Så har jag ändå hittat ett, ett område där jag faktiskt skulle kunna tycka Att det var bra mm. eh, Och det är ju just eh, Bilspel mm. Just det här att faktiskt bara Är grafiken bra nog Då skulle jag lätt kunna köpa det faktiskt Just för att den här Att verkligen få känslan av att sitta i bilen när du kör. Oh. Verkligen för att få hela upplevelsen. Det skulle kunna vara skithäftigt. Dock inte 4 000 kronor häftigt. Nej. Men ändå rätt nöjd att jag har hittat ett område där jag skulle kunna köpa det än så länge. Mm. Alltså just det här att... I nio av... Nej, det är mer. Av 90, 99 av 100 spel som jag någonsin kommer att spela här i mitt liv så spelar det ingen roll om jag har ett par VR-glasögon på mig. Nej. För att det är sådana spel där de, det gör ingen nytta överhuvudtaget. Men just bilspel där att just det här kunna se ut, sitta och titta ut genom sidorutorna, kolla i backspegeln till exempel eller någonting sånt. Skulle ju kunna vara as häftigt verkligen när man sitter och kör. Så att. Jag ser fram emot att se vad de gör med det Men jag kommer inte ha råd Att lägga ut de pengarna de vill ha nu Men ändå coolt att veta Att det finns ett område för det I alla fall för min del än så länge ja, Absolut, Jag ser absolut liksom, skärmen i framtiden Just med mm. de här som det finns just nu De håller på att visa upp Där du liksom spänner fast dig på ett spännband Eller liksom på ett eh, gåband ja. Och så går du och du har gevär i handen Och vi har, Så du går, du går liksom runt på en bana Du kollar mm. och, och skjuter Och allt där du verkligen, du använder din kropp för att gå runt på banan och sånt där Det är ju skithäftigt Men ja, det finns ju inga rimliga pengar att lägga ner Plus nej. att allt är i teststadiet Nej, att bara det är lite mycket där ja, precis. Att bara sitta med VR i soffan Det lockar inte riktigt mig Utan nej, jag nej. vill ju ha hela upplevelsen i så fall Och det är ju några hår kvar på den Nyfiken frågan är väl ändå inne på det mm. Tror du vi kommer att sluta där? Vad heter uh, O. Oh, och så ska jag tappa den nu. Ready player one. Ja, alltså tror du vi kommer hade för, för det är lite det du försökte beskriva nu eller hur? Alltså det är ju lite så. Det här med gåb eller just det här med att ha plattan man går runt på och ändå då går du där så går du i spelet ja. till exempel eller alltså den biten. Alltså den teknologin har vi ju. de håller ju mm -hmm. på att visa upp sådana grejer. Ja, absolut, uh, absolut. Kommer vi få det så att det är rimligt, och inte bara en gimmick Alltså så här att Vi faktiskt får bra grejer Inte sådana här som mm, mattan går mm, sönder efter en halvtimme Typ, det är en Playstation 2-dansmatta Om du tänker den nivån. Ja, precis, precis Absolut, jag, jag tror ju Det Det här är ju framtiden, det tror jag, absolut mm, mm. Men det ska ju vara tillräckligt bra också Det är som jämföra liksom Wii-dosen med liksom, Playstation motion control Och sånt där det ja, tog ändå ja. några år för att Verkligen få fram det. Jag tror VR är framtiden Men det är fortfarande några år bort För att få det så som Vi vill ha det mm. För det är ju skithäftigt det är ju liksom, Tänk om man liksom framtiden När man var yngre liksom Tänk 80- och 90-tal när de tänkte liksom framtiden, jo men då gick jag alla runt med VR-headset och allting. Och, <laughs> och hoverboarden och ja, hela kitet. Och absolut, teknologin börjar ju komma ditåt men det är inte så häftigt som vi trodde att det skulle vara på den tiden. Nej, nej ju du, kvar, fa som... fantasin sprang iväg där lite grann ja, skulle precis. man kunna säga. Men när bör fantasin börjar bli verklighet wow, då är det ju skithäftigt. Ja, absolut, absolut. Jag var mest bara lite nyfiken just för att det är ju egentligen det är ju det de har lyckats med i den boken Ni som har läst Aha. den förstår vad jag pratar om eh, Där har du ju verkligen hela kittet du har, du har liksom du, du, Allt du gör i verkliga livet Händer i spelet Med VR och alltihopa så att, ja, Det var därför bara var en kul jämförelse mm. Sen får du se när liksom Du kör hardcore mode Och du har liksom inkopplat i direkt så att dör du du då får du hjärt och dör på riktigt och liksom, kör du ja, då finns det, du får lägga livet oh. till. Det är då man inte vill ha internet-glitches, eller vad heter <skratt> det, internet-lagg. <skratt> Jävlar arv, vad grinig jag skulle vara då, satan. Bara, oj, du dog ju verkligen, Eller forg <skratt> Hela alltihop fryser till, bara, tjej, då sitter man fastar i dräkten sen när jag plötsligt. Uh. Uh, som sagt, vi går vidare. <skratt> Ännu ett spel som jag älskar, som jag tycker man ska spela: Batman Return to Arkham, 18 oktober. Mm. Mm. Eh, 21 oktober är det ju Battlefield 1, det måste ju nämnas för det är ett av de stora spelen in år. Eh, ingenting jag själv kommer att skaffa, som jag sagt, jag testade betan, ingenting för mig. Funkade gameplaymässigt, skitbra bra och jättesnyggt allting. För stora banor helt enkelt. Och till sist, 28 oktober, då kommer Titanfall 2. Och det är ju där jag har skaffat Collector's Edition och jag ser sjukt mycket fram emot det. Det är nice. Härligt, härligt. Uh, Björn Karlsson hade ju tagit upp uh, månaders ja. hetaste för mig är Rise of the Tomb Raider 20th Century Edition PS4. Mm -hmm. Och uh, absolut. Det är som uh, Jag har ju spelat om spelen och uh, kan ju bara rekommendera om varmt skitbra spel. Men just den 20-årsjubileumet, det är bara till, till PS4 då, eller? Jag vet, hade du sett det på PC, eller? Nej, det är det jag inte gjorde, för jag satt där och letade samtidigt ja. faktiskt. För jag har varit lite taggad på just de spelarna, men det verkar inte som att det är det. Utan det verkar vara som att det släpps som, som bundle i alla fall, eller vad man ska kalla det för, just till PS4 mm. i alla fall. Äh, för jag vet att det. Är, jag har hört att om det är den här editionen eller det, som bara kommer till PS4, det är troligtvis den här då. För då är det vissa grejer i det här som bara finns till Playstation Till exempel Aha. just en... Man ska kunna gå runt i Croft Mansion ja. Med VR headset och sånt där Och gå och kolla på olika tavlor och sånt Som bara... det är Inte så här, viktiga grejer utan små grejer Och det finns bara Ja Ja, precis, då. precis inte för, att, inte för att vara den som var den Men jag sa Batman, eller hur? Ja, och precis Och menar ju ja, Tomb Raider ja. såklart ja, jag ja, ja. det är säkert det. Ja jag, bara, jag bara var tvungen att påpeka själv att ja, jag sa, jag sa antagligen fel Men självklart, det är Tomb Raider jag menar ja. Det är den jag har kollat upp om det finns Men jag hittar ingen, inget ihopslag av det så att säga Så att jag kanske får köpa dem en och en istället Ja, de finns ju båda ute till PC så jag rekommenderar dem Ja, precis, jag... precis Ja, men då hoppar vi in i ämnet då Och det är ju trilogier Ja Första enkla frågan är ju Vad är en trilogi för dig? Är du så här att du går skarpt på namnet Trilogi det är tre Sen är det Over Kommer en fjärde film Ja men då är det ingen trilogi längre Eller Har du en annan innebörd för dig? Äh, för mig är det ju Det är nog det, precis det du säger det en Trilogi det ska ju vara Tre filmer rakt upp och ner Efter varandra Kör mm. Om man säger kommer det mera? Ja, då är det ju helt plötsligt en då är det ju ja, det är inte trilogi längre i alla fall. Sen, sen kvartett. är ja. Heter nästa va ja. eller något sånt där. Ja, ah, skit samma, vi ska inte gå iväg allt för långt, men nej, det, nej, det, det ska ju vara tre sammanhängande ja. för min del. Spelar det någon roll om filmerna tänk, är det sågen om ringen? <laughs> De har liksom en pågående story som börjar i första och avslutas i tredje. Eller kan det vara typ som The Dark Knight-serien där det är en ny skurk i varje film men det är bara tre filmer. Spelar någon jag roll? vet faktiskt Jag vet inte riktigt äh, om jag vill kalla Batman för trilogi. Nej. Jag skulle nästan säga att det är tre separata filmer. Mm. Självfallet med samma alltså skådespelare och alltihopa. Hela det kittet. Ja, det köper jag. Men... Den första filmen började ju ändå Och slutade i, första, i Precis första filmen mm. Likaså andra filmen Börjar Och slutar ordentligt Tycker jag personligen ja. I andra filmen Det finns ju liksom ändå separata Storys, det är inte jättemycket som Hänger ihop eller går vidare Ja, Nej, för jag är lite, det sättet. Jag är lite uppdelad <laughs> det är som, För jag sätter ju upp Mina egna trilogier för jag är lite ja. jag gillar när det är en story liksom, som sångarna ringar. Mm, mm. Och det är därför Star Wars, det är ju sju filmer just nu, men jag delar ju mm. upp dem i sina trilogier. Vi har mm. de första som kom ut, de tre är en trilogi. Sen kommer ju de här skitfilmerna som kommer efter, det är ju en trilogi. <laughs> Och sen men de, ju, de som den... kommer nu, det är ju uppföljare på det. Ja. Och blir de tre en trilogi, det vet jag inte, men det är liksom, för mig är det bara, det är uppföljare Det, är inte, det, är liksom, det här är trilogin och det andra är uppföljare Så ser ja, jag mycket av ja. det liksom. Men just Star Wars kan ju köpa Eftersom att De gjordes på just det viset också ja. De har ju ändå En sammanhängande story Aktig ish mm. Genom alltihopa Alltså genom sina trilogier Om man säger ja. Så att de, de kan jag köpa på det viset Även fast de är fler mm. Men det är lite så att de ändå det är ändå så pass långt emellan De, de kommer liksom också Dessutom, eller de, som de gjordes Ändå Men det är ju som i tv-spelsvärlden Det är likadant mm. där, mm. Halo Det gjordes 1 2 3. Sen tog det slut För Bandju. de gjorde de här Reach och de gjorde och DS10, ja. det är, är, är spin-offs för mig Det är 1, 2, 3 trilogin Nu har de, ska, har de börjat liksom med 4, 5 Men 1, 2, 3 är fortfarande min trilogi Sen kan 4, 5, 6 bli nästa trilogi Men jag, jag delar ju upp dem där att 1, 2, 3 är en trilogi mm. för mig Vissa bara, nej men det är inte en trilogi längre För mig är det fortfarande så ja. Samma ja. sak God of War Vi har 1, 2, 3 Sen börjar de med, ja, men vi har PSP-spelen Och de har släppts till konsolen. sen Ja men de är för sig Plus de som kommer nu efter De är också för sig Utan för mig är mm. liksom, det är en trilogi En färdig trilogi Sen är det andra ja, spin-offs ja. Jag måste nog fan säga att jag, jag vill ha Jag vill nog fan ha en sammanhängande story Alltså i När man kallar det för trilogi då. Ja. Så annars är det tre Det är tre filmer Men det är inte riktigt en trilogi Enligt mig om det inte är en sammanhängande story Som i Sagan om Ringen till exempel. Ja. Det är tre filmer. Ja, de fungerar som tre separata filmer. Ja, men Storyn följer ju rakt igenom alla tre. Ja, mm. för det jag håller exakt med där att jag vill ha en sammanhängande story. Ja, för det mesta. Det finns, alltså, eller jag skulle nog säga att allt jag kommer på nu, det har ju ändå en genomgående story. Ja. För det är som Det, det släpps ju alltid uppföljare Och så bara, I men vi ska ju uppfölja för första solden så bra mm. Det köper jag inte Men det är som i Terminator Ja där de, Det är inte en trilogi för mig Ett av tvåan är liksom, Det är Terminator för mig Sen blir ju allting mm. efter, det är ju bara spin-offs Det är skitfilmer tycker jag så Jag delar ju också upp det lite på Hur jag favoriserar allting men... Jag tänkte säga, där har du väl ändå Vad ska man säga då där har du väl det gyllene medelvägen, för där har de ändå en story som hamnar i alla. Ja. Men det är ändå väldigt mycket var och en för sig en ensam film. Mm, precis. Tycker jag, för det är ändå helt egna stories på något vis i alla filmerna. Ja. Även om det är exakt samma story, eller alltså, <clears throat> äh, ja, story i dem. Ja. Så är det ju fortfarande så att de är ju ganska uppdelade ändå på det viset. Det är inte, det är inte som. Det är inte Sagan om ringen eller Hobbit till exempel. Det är inte den storren som hänger igenom allihopa liksom. Nej, Nej men det är det jag håller ex exakt upp liksom eh, som Mad Max. Alla har samma uppbyggnad men det är alltid olika filmer för mig. Det är inte mm. så att den börjar och så avslutar i tredje. Så jag måste ju nog hålla med dig där om att eh, det ska ha en genomgående story genom hela för att jag ska kunna kalla det en trilogi. Ja visst och sen måste jag nog ändå hålla, alltså ändå... Skönt att du sa det för ändå för då var det lättare att sätta fingret på det För att det är också så här. Jag vill nog helst av allt mm. Att alla tre filmerna ska ha varit planerade från början dessutom Ish mm. För då får du verkligen storyn att följa rakt igenom Annars är det ju, du gör en film Fan vad bra det här sålde, jävla vad bra det var Då hittar du på en ny film ja. Eller du hittar på en fortsättning på en story som du egentligen antagligen redan har tagit slut på i första Precis. och det är ju på det viset det blir skit väldigt fort Men... skulle jag säga oh. om man om man ska ta upp flera liksom Överhuvudtaget behöver inte vara trilogier utan bara ta Franchises till exempel som det har gjort en Visar sig att jävlar vad bra det här sålde satan Nu ska vi bara Platta nu ska vi banka ut den här storyn så mycket det bara går Så att det kommer in en, en film eller två filmer eller ännu flera filmer till Ja. Oh. Då blir det ju oftast bara pannkaka Riktigt, riktigt fort Och all oftast i alla fall Redan i andra filmen ja. Men det är lite det jag har känslan nu av Avatar som kommer mm. Liksom mm. Det kommer ju kallas Avatar-trilogin det, det kommer man ju fatta ja. Men det är olika alien-raser Nästa film ska spelas, utspelas under vatten är vad Det är, det är nya skådespel Och allting jag ba, ja. men, Är det en trilogi Bara för att den heter Avatar i början. Liksom, eller, nej, eller som... fan. För jag kommer inte kunna kalla den en trilogi. Om det inte liksom har en genomsgående... Men Alltså, jag vill ha samma karaktär. Det måste ju vara någonting som kopplar ihop allting. Och det tror ja, jag inte exakt, Avatar... exakt. Ingenting av vad jag har hört av Avatar stämmer ju. Förutom att det är typ på samma planet. eller vad fan det är. Ja, ja, nej. Det där tycker jag inte heller. Och det är samma om... Nu går du över till... Nu är, nu är inte de bara tre, men typ Resident Evil. Mm. Det är ju... Det är ju absolut Var och en för sig Filmer tycker jag, ja, jag med För med det, som, det som sammanflätar Filmerna är så fruktansvärt Tunt <laughs> Så att det är liksom det, det, det, Nej det köper jag inte ens Men det är ju där, nu tar du ju upp praktexemplaret På det som du sa där När man ja. har en film som säljer bra Och sen skiter du ja, ut allt annat på få Åh oh, jävlar vad de tog i också När de, ja, när de skulle det. få ut det också För satan vad de har lyckats platta ut det, mm. för, det är, för det är precis som du säger Det är ett ett praktexempel på att En film Ett av det bästa de har gjort Jag tycker att den första filmen är sjukt bra uh -huh. jag, jag gillar den verkligen Men allt efter första Måste jag tyvärr säga att Det är ju inte lika bra Nej. Och det blir sämre Ju, ju mer de gör men det är, så att ja men finns det alltså något som jag skulle vilja ha haft en trilogi på. Men mm -hmm. nu det jag kommer förklara varför jag säger ville och varför det inte kommer hända det är, liksom, det är Gremlins. Okej. Okay. De, de hade ju ändå man hade Gizmo och allting och man försökte visst det är också det lite problemet att första i, i blev väldigt bra, vi försöker mjölka ut det lite i en andra film. Uh, uh, uh. Jag skulle lätt vilja ha en Gremlins 3, men den skulle mm. aldrig kunna bli en trilogi. Vet du, de skulle kunna kalla, ha liksom gismo att det allt kretsar kring honom, men det, det, för mig räcker inte det. Utan det måste ju liksom vara huvudkaraktären och liksom människorna runt om ska vara samma och det har gått så pass lång tid att alla de skulle vara gubbar uh. och det är liksom, men, han är med men han är pappa helt plötsligt, det det, det. Och, det förstör också lite det här trilogitänket Ja Att visst, det kanske helt plötsligt amen, Det fortsätter storyn Som att det vore en genomgående story Men känslan är helt plötsligt borta Och det, för, det tar också stopp för en trilogi tycker jag Ja, absolut, absolut Ja, det kan ju också vara så att man har kommit på en Alltså en Ja, vad ska man säga då Vissa franchises går ju alltså. Ja. Alla, på tok för långt. Och det kan ju vara så att det börjat tänkas som att. Ja, det ska, här ska bli några filmer. Mm. Alltså två eller tre. Och det märks till och med om man, man tittar på dem att. Ja, okej. Okay. Här fanns det ändå ett tänk för film nummer två. För att det går att köpa film nummer två. För att det här hör ändå ihop. Mm. Och kanske till och med film nummer tre ibland också. Men sen bara så här. Okej, okay, resten är skit. Mm. För att Just för att det där Ja, men man kommer till två. Och man tänker så här, ja, ah, men okej, okay, nu har jag avslutat. Gissningsvis känns det som i alla fall ibland. Okej, okay, nu, nu har de tänkt så ja, ah, men okej. Okay, här är det avslutat klart. Och sen kommer de som har pengarna så här och bara... Nej, nej. Vi vill ha mer sånt här. Fler filmer. Kör, mm. bara. Kör. Så att det... Ja, nej. Men... Det är väldigt sällan det blir riktigt bra om det inte är uttänkt redan från början. Ja. Mm. Men hur är du på att liksom, om vi säger, om man skulle dela upp en bok i två filmer till exempel. Ja. Delar du upp, går du efter liksom, det här är boktrilogin. Eller, och liksom, tar du över det på film också sen? men, även om det är fyra filmer så det här är baserat på boktrilogin. Då är det liksom, det här är trilogin. Och, Jag tycker det, det där till att börja med är... Samt, jag tycker det där är så fult ska jag säga. Mm. Visst, ibland är det bra för att böcker är mycket, alltså, mycket mer beskrivande. Mycket mera. Alltså, du får in så jäkla mycket mer i en bok. Mm. För att du kan inte ha en film som är hur lång som helst. Men, jag kör ju på böckerna om böckerna är ett. En, vad ska man säga, kända, om man säger så då mm. Har jag läst böckerna först Då är det böckerna jag går på Även om filmen är uppdelade i Tre per bok, om man säger så Ja, precis det, det, det, det är böckerna som räknas, tycker jag Men Men just det där att Dela upp sista Eller dela upp någon av böckerna När man gör frånböcker böcker. Äh, Ibland så känns det alldeles för. Ibland är det absolut värt det och ibland rätt sak att göra. Men ibland är det också så här att varför? Så här mycket mera tid behövde ni inte. Nej. Ni hade kunnat. Ni hade kunnat kunna gjort filmen två och en halv timme lång och det hade vi köpt. Istället för att nu göra den till två filmer där båda är två timmar långa. Ja, och, den, och båda två har liksom så här en timme skit. Ja, mjölkas bara. Ja, och då blir det så här, varför slog ni bara inte ihop det här och gjorde en lite, lite, lite onödigt, onödigt lång film? Men det hade varit värt, det hade varit så värt det. Mm. Men ja, nej, det, ja, det, där, det är en fin balansgång det där. För ibland kan det absolut vara värt att göra det dessutom. Så att, ja, svårt, Men svårt val. Det bli en trilogi, alltså om man säger, jag vet inte, Harry Potter, vad är det om, jag vet inte hur många filmer det är. Är sju böcker och åtta filmer, va? Om man tänker på de ordinarie ja, om man säger. Ja. Tror jag. jag tänkte om man hade delat upp det i 3, 3, 3 som man gör med Star till exempel. Kan man då dela oh. upp de två filmerna som egentligen är en bok. Eller skulle det kännas fel? För att, eftersom du vet att det här är uppdelat på en bok. Alltså, hur är det i din hjärna liksom att. Äh, det här kan jag inte kalla en trilogi, för det där är egentligen en. Mm. mm. Ja. Svårt där eftersom att där, där är nog ett av de där eller exemplen där jag tycker att Det var smart att dela upp sista För att den, det är så pass mycket story i den boken att Två var nog rätt beslut ändå Mm I slutändan för annars hade de inte fått ut Det hade varit väldigt, väldigt mycket de hade varit tvungna att stryka Annars Mm för att få till det, så där är det rätt beslut Och där får man väl ändå räkna Filmerna som Var och en för sig där ändå mm. Måste jag säga, för att där är ändå Där ja, där tycker jag det är värt Att de är två Så därför finns de med som två ja, Det tycker jag, absolut Så du har inga problem att dela upp Böcker i böcker och film i film liksom. Ja, absolut, absolut De tillhör den trilogi det, det, det... men det, är liksom, det spelar ingen roll Nej, nej men precis nej. Och då, Annars har du ju ett... E ett ypperligt exempel där, där Hobbit Är tre filmer ja. Där det är en bok Ja, precis Och en skitrolig grej som jag måste påminna mig själv om Flera, flera gånger Är att Hobbitfilmerna Är de de, de, de klockar in på drygt tre timmar styck va? Ja, jag tror det är något sånt Det är någonting så det är ge och ta i alla fall Om jag minns, inte minns helt fel Det är plus minus minuter vi pratar där typ Ja uh, <laughs> Du som har lyssnat på ljudboken, vet du hur lång den är? Alltså den är skitkort här mig. Ja, den är åtta timmar på ljudbok ja. <laughs> Och då läser han inte Alltså han läser ju inte jättelång så inte jättefort, utan alltså, det, är, det är åtta timmar läsning ja. Även om du inte är särskilt snabb att läsa Ni som inte visste om det här, då kan ni tänka er hur mycket i filmerna Som inte finns med i boken för en gångs skull för det här måste vara ett ganska, det måste vara ett, alltså, once in a lifetime, där det finns mer i filmerna än vad det finns i boken. Ja, men de trycker in så jäkla mycket helt plötsligt. Ja, i början man visste att det här med vita orken och det, att det var liksom nyskapande. Och det ja. var helt gej. men sen är det helt plötsligt bara, ja men nu är Lego alltså alla... men jaha, okej. Okay. <laughs> alltså, ja, ja. jag måste ge dem, jag måste ge dem alltså, eloge, för att det de har gjort med filmerna är snyggt. Det är lite av det man... Alltså, när man fick se det framför sig Så... Alltså, det är bara bra. Det är bra. Mm. Delar av det är det. Absolut, det köper jag. Men jag tror att man tog privilegiet lite långt med vissa grejer. Ja. Ändå, måste jag säga. Att det, man drog det lite långt. Mm. Men det jag har lite för känslan av att... vi har, Du och jag har ganska samma tankar här, att... En trilogi mm. för oss, det har både den här aspekten av att det ska vara en genomgående story Och att det är tiden mellan när det skapades, precis som vi sa där med ja, Star Wars absolut. absolut Har det gått 20 år emellan, ja men då, då särar vi då, det. då är de ju uppdelade helt enkelt <laughs> det, Men jag, då är det en helt ny, det, det är något helt nytt som har kommit in i det hela Även om det är film nummer fyra eller om det är film nummer tre Alltså det är liksom, det spelar ingen roll, det är ju en helt ny det är ju någon helt ny som tar hand om det också antaglig, eller Antagligen i alla fall Om det är en längre period emellan Ja precis ja, Och precis som alltså för mig är det ju också att, Speciellt inom tv-spel och sånt Byter mm, man mm. studio För mig är ju ja. det liksom, Då har du ju särat på det redan Absolut Precis som det absolut. är liksom, Gears of War Där vi har liksom 1, 2, 3 Sen kom det ju liksom, Den här spin-offen med Judgment eller vad den heter Mm -hmm. Och nu är det en annan studio som har fyran mm -hmm. Fyran handlar om Barnen, visst Phoenix är med liksom, Men det är hans son det kommer handla om Och där ja. drar jag, jag Starka gränser att vi har ett, två, tre Vi har en, sen liksom det är trilogin Sen har vi en så här, C, ett sidor Liksom spel Och sen mm -hmm. nu börjar vi komma in på nästa Som troligtvis också ska bli en trilogi Eller vad de snackar om Ja, ja precis. Så där har jag liksom, det är Sju fil alltså sju spel Det liksom ska vara i den serien Som det snackas om nu mm, Men för mig är två trilogier Plus en utstickare Jag hoppas att jag får gjort Mina gränser ganska klart för folk <laughs> bara... jag, tro, jag tror det i alla fall det Och det är precis som du säger Det låter som att du och jag har ganska lika upp, upp Alltså lika Sätt att se på det i alla ja. fall Nej, men, Och det är att precis som du sa det Med Christian Bale och de här Mm. Mm. Jag kan inte alls se hur de ser som en trilogi. Nej. Visst, de är exakt samma skådespelare, det är samma regissör och allting. Och, men för det är alltid en ny skurk. Det är liksom ja. det är som att som de gamla Batman filmerna och bara, men vi har helt plötsligt, vad är det, nio filmer? Ja, exakt, Nej, exakt. Jag köper inte det heller utan det är också en för varje för att det där som vi sa, det är ingen genomgående story exakt. Nej. Utan visst, det handlar om hur han, han börjar mitten och hur han avslutades Ja, exakt Men exakt. Men liksom, vi har fortfarande ganska starka snitt där i mm. det är just i Batman och sånt Då är det ju, vad heter det Det är skurkarna som sätter liksom sträcken där Ja jag visst, jag visst, Men sen är det väl lite så med alla Alltså, ska man säga superhjältefilmer eller Superhjältefranchises ja. det, det är ju verkligen så att det är ju veckans fiende typ i filmerna Alltså hur man ska säga alltså den här filmens fiende och nästa film och då kommer en ny fiende det gör ju att det blir nya storylines i alla filmer Absolut det är inte bara då... Batman utan det är liksom Iron Man och alla de här ja. det är exakt samma grejer liksom. Precis precis och då tycker inte jag att man kan man kan eh, lägga ihop dem som en Trilogi helt enkelt, jag tycker inte det Plus att Batman har ju gjort det så pass Snyggt att eh, Det är ju inte Batman 1, Batman 2 och Batman 3 Om man säger Nej. Alltså Visst man kan benämna dem så Men de har ju faktiskt helt fristående namn hel, Helt fristående Storylines, du skulle ju kunna Börja titta på Mittenfilmen direkt Ja absolut och du köper det fortfarande med väldigt, väldigt lite bakgrundshistoria om Batman så köper du den ganska fort. Mm. Som en helt egen story. Ja. Likaså med sista och med första. Så att de är. jag tycker att de är väldigt särhållna just där. Och det har de gjort riktigt bra med de filmerna, tycker jag. Ja. Men det är det som är lite... Det är därför jag vill sätta liksom den här gränsen var att... Det var därför jag ville ta upp hur vi såg trilogier för ja. alla jag pratat med ser trilogier väldigt olika. Mm, Och det är ju mm, liksom det är som eh, jag vill ta upp att eh, för många filmer precis som du sa där med att går det bra för en film ja men då är det liksom man går upp till, ja ah, men vi ska göra två filmer till så att det blir trilogi. Ja. Men det är ingen ja. äkta trilogi för mig. För om man tänker efter. Det är inte så många filmer som har en genomgående story genom alla. För det är just den här skarpa avsluten som vi pratar om mm. som kommer mm. upp och gör att jag tycker inte det är en trilogi längre. Nej, nej, nej precis, precis. Och sen, alltså, jag tycker inte att. En trilog, just som jag har sagt hela tiden nu en trilogi ska ändå vara. Alltså, det ska ju vara bra alla tre dessutom. Ja. Tycker, tycker jag jag personligen, det ska ju vara samma bra story genom allt. Mm. För men det annars är det ju fristående skit. Eller ja, oj, ursäkta. Men <laughs> annars är det ju fristående, ja, inte bra grejer helt enkelt. Ja. Ja, precis. Ja, men det känns som att vi nu börjar upprepa oss lite, men... Ja, ja visst, visst. Men vi har ändå, favoriter? Vi ändå några lyssnare som har skrivit in Och sagt lite saker också Så vi kan ju kika vad de, vad de har att säga Ja börja med dem så tar vi lite favorit och sånt som vi har sen då. Ja men vi, kan, vi kanske till och med kan väva ihop det här ändå För vi har några stycken som har skrivit in sina favoriter mm. Så att Kör. Eh, Vi har Matti Mattias Cedersjö eh, Bästa trilogin är Gudfaden eh, Jag har sett bara de två första och, Men jag tycker också där att de har ganska Skarpa Avslut ändå mm, mm. Måste jag, jag ska ju, säga Jag ska ju Alltså jag för ju fram Skämskudden framför ögonen För att jag, vet, jag har hört så mycket Om de här filmerna Men jag har inte fått tummen ur Och sett dem Första But... borde du i alla fall se För som jag såg mina i <skratt> Vintras Såg jag okay. Ett och ja, två ja. För de, finns på, de fanns på Netflix Eller hur det var Okay. Så då tog jag tag Första tyckte jag fortfarande var skitbra även om den är så pass gammal Tvåan var lite seg måste jag säga Trean har jag inte sett Ja nej jag, jag måste säga att jag, jag skäms faktiskt när jag hör om dem För att det verkar, ju vara, det verkar ju finnas Så jäkla mycket folk Som har ändå starka åsikter Om just Gudfaden filmerna mm. Så att det är väl nästan så att man måste Ta tummen ur och kika på dem Ja, det är, det är ju en sån kultfilm som det känns nästan som att alla borde se. Ja, precis, precis. Sen har vi Björn Karlsson. Tycker filmer som redan från första filmen räknar med att det ska vara minst en trilogi, det vill säga cliffhangers och dåliga slut med mera, inte är lika bra som en trilogi där filmerna går att se separat men ger mer att se i följd? Där går han ju ändå lite emot vad vi har sagt nu, mm. eller mot vad vi tycker. Ja, precis. En favorit där är bland annat born Som jag tycker är ett bra exempel på en bra triologi Och det är ganska, för jag, jag har inte sett Born Alltså men det är ju precis vad vi inte vill ha Det är väl skarpa avslut i de filmer, för du har väl sett dem? Jag har sett, eh, jag ska inte säga att jag har sett alla tre efter varandra Men jag har sett dem ja. Eh, det är lite blurrigt nu Men om inte jag kommer ihåg helt fel Så är det ändå ganska, avslu ganska skarpa avslut i dem ändå ja. Skulle jag säga sen, sen hittar man liksom en En liten röd tråd som man kan rycka i lite grann Till nästa film så, så den liksom Vävs ihop mm. Så att, Den är väl lite flytande där Men det är rätt skarpa avslut ja. ändå Vill jag minnas men det, skulle man, men det är liksom som Resident Evil Ja. De, de knyter ihop det Även om det är liksom bajsmacka och allt Men de knyter faktiskt <laughs> ihop det Ja precis, de har ju trådar Att knyta <laughs> ihop den här mackan med Så precis. är det ju absolut Nej, Men jag vill ha de där dåliga cliff, alltså de här cliffhangers så dåliga mm -hmm. avslut För då vet jag att Jag måste se fortsättningen för att få ett avslut Och det ja, är det jag som gör är, en trilogi Jag är en människa som Hatar Att hoppa in mitt i någonting Ja Alltså, jag vet inte vad det är med mig, men jag, jag, jag kan nästan inte göra det. Och det är likadant med spel och så också. Om det kommer ut ett spel jag vill spela och vill ha. Men jag har aldrig hört talas om själva står storyn tidigare. Nej. Och det är spel nummer två, eller nummer tre. Det är nästan så att det gör ont i mig att börja spela det här spelet utan att kolla upp och gärna spela igenom de första filmerna. Nej precis. Nej. Så att jag... jag, jag, jag jag är ju en sån som tycker om att få titta igenom alltihopa. Mm. Och då få lite mera av det hela till det man vill komma fram till, så att ja, säga. Precis. Ja, men jag håller absolut med. Det är lite som Rambo, om man säger så. Ja. Du skulle kunna hoppa in i andra filmer, för första filmen är så sjukt skitandelunda. Ja, det, det är ändå något precis. som drar att ja, men jag vill se den ändå och se grunden, hur så allt kommer ifrån. Även om det är liksom Han dödar inte en enda kotte i första Eller vad det är Nej. Och sen går han bananas i andra Åh <laughs> oh, jävlar Ja oh, det är också ett... Ja, ja. <laughs> uh, Sen har vi också Kristoffer Hårsta uh, Han vill först och främst bara ställa Han vill ställa en fråga till oss först Så vi drar väl det uh, Och det är Varför måste dagens filmer alltid göras I minst trilogi Och gärna fler filmer än då kan ni inte bara göra en film Och sen vara nöjda? Ja Gissningsvis är det väl Pengar, pengar, pengar, pengar Som styr den här biten skulle jag gissa på Alltså Precis vad han tar upp här Att det ska alltid göras uppföljare Jag saknar tiden när det släpptes mycket en, liksom Det är bara en film av den här Sen får ni nöja er För den skådespelaren har gått vidare och gjort någonting annat ny, liksom. Även om de är snarlika Så är det fortfarande att det handlar om någonting nytt Ja, ja. Eh, Liksom Lite som det var med liksom, Vi hade The Fast and the Furious oh, Sen fick Vad heter det, in, Vin Diesel inte som man ville Med uppföljarna eller inte tillräckligt betalt som han gjorde Triple X Som skulle vara ja. något snarlikt Men det är liksom, det är fortfarande väldigt olika filmer Sen spårade mm. båda de serierna Men Å oh, jävlar, det, det är något som jag har försökt att inte nämna nu på hela tiden vi har suttit här. För att det är ju ett av det största <kör> Jag vet att det finns folk där ute som tycker att film, de nyare filmerna fortfarande är bra. Så att jag vill inte trampa på era tår allt för mycket, men det är ju inte vad det en gång i tiden var. Men alltså det är, som jag sagt om det... ni går tillbaka och tittar på till exempel första filmen ja. och se, så kommer ni att få se att där är det en riktig bilfilm. Det är riktiga bilar med riktiga, alltså det, det är saker som ändå skulle kunna på någon nivå hända i världen mm. Och så tittar ni på den nyaste filmen igen Så kommer ni förstå vad jag menar Och sen lämnar vi det där Alltså, första filmen är den enda The Fast and the Furious-filmen De andra är bara copycats Även om det är exakt samma skådespel ja, och allting exakt, Men exakt Men det är bara första filmen som har den här ordentliga magin Som man faktiskt vill ha av den filmen För den är så jävla Ja, bra. visst, ja, visst jag kan faktiskt köpa, jag gjorde det inte När den kom Men däremot så kan jag faktiskt köpa film nummer tre också jag har... När det är nya skådespelare Ja, jag tycker den är lite cheesy nu när jag har sett om den igen. Ja, men, absolut, ja. absolut Men jag måste, jag, jag, jag tycker ändå att den är Den är ändå det, det finns ändå någonting i den som Är bra, tycker jag mm. Faktiskt jag, jag, jag köper den. Men därefter sen. Känns... Ja. Jag köper Nej, egentligen. Sagt, jag köper det bara första sen. Men sen är inte jag någon jättebilfantast Så jag bryr mig inte liksom om bilar eller något sånt där. Utan för mig sant. är det bara första filmen. Plus, och jag gillar just den settingen att den är lite gammaldags stil. Mm, mm. Mycket muskelbilar och sånt. Jag, jag har ju inte en. Se en exotisk bil. Jag skiter fullständigt i det. Är <laughs> det en häftig liksom, muskelbil, det är ju sånt jag tycker är coolt liksom. Ja, jo, men då förstår fullständigt jag absolut i att man köper. Huven, utan jag vill bara att ska se. den ska se och låta häftig liksom. Ja, <laughs> då förstår jag i för sig att man bara köper första filmen, det är sant. sant. Eh, men då ska vi se vad han, vad han hade mer att säga. Mm. Från en som ser sjukt mycket på film och sett så många bra filmer blir förstörda på grund av att det gör uppföljare på dem. Typ The Insidious 1 som var riktigt bra medans 2 och 3 var det bara sämre och sämre. Mm. Det, ja alltså, Är det någonting som du har sett så, just dem? Nej, men det är så sagt, jag förstår mig inte på varför man håller på, det är så sagt, man ska bara kasha in. Ja. Men det betyder att de gör tre av filmer Det fattar jag inte heller För, för mig är ju som sagt det inte en trilogi Utan det är bara Det är bara att de har gjort tre filmer i den serien ja. Det är inte en trilogi Absolut, absolut eh, <laughs> Men då, då, då vill jag ju gå till Ja, ah, till våran fråga då så att säga, Om trilogier i sig då mm. eh, Där han tar upp De som han tycker är bra Så bland annat Riddick Sagan om ringen Hobbit Batman Med Christian Bale The Expendables och Nu Blåser Vi Snuten. Mm. Här är ändå en hel del utav dem som jag har sett och tycker är bra dessutom. Ja, precis. Men Riddick... Jag är ledsen, Horstad, men den köper jag inte som en trilogi. Men finns det tre filmer av den? Jag trodde bara ja. två. Det finns en tecknad film. Ja. Ah. Eller en... Ah, äh, en, det. en ah, det, ah. det finns en... Jag tror fan den räknas som tecknad dock. Okej. Okay. Uh, ja, skit samma. Jag har den nämligen här hemma någonstans. Uh, som är bra. Ja. Jag tycker att den är bra. Nu kommer jag bara inte ihåg vad den heter. Men, skit samma. Men. Och de hänger ihop. Ish. <laughs> men de är. Det tog väldigt lång tid innan jag fick se just den filmen. För den utspelar sig emellan. De två ja, riktiga filmerna om man säger någon situationstecken Alltså jag visste inte eh, så att, Jag visste inte så att första, den här Reddick, Där han är med första att, Pitch Black Ja precis, jag har inte sett den ja. Jag visste inte så att den fanns för inte så länge sedan Jag har ju Nej. bara sett den som är just Reddick. Tyckte den var cool ja, Chronicles of Reddick, vad heter ja, den precis. andra? Och de, den är ju riktigt Den tycker jag är riktigt bra Jag, gjorde, jag hade precis som du, jag, det var den jag hade sett ja. Och jag tyckte det var bra Sen när jag började forska, eller började ska man väl titta efter den, eller kolla upp Redick i sig så att säga, karaktären. Ja. Då helt plötsligt hittar jag både Pitch Black och den här mellanfilmen. Det stör mig att jag inte kommer på vad den heter, men ja. Mm. Men just lite därför så köper jag inte heller det. Just för att det den är ju tecknad Men Det, är så det sagt... skulle ju lika bra kunna vara en, en Sidostory liksom, lite för min del ja. Men som vi har Även fast tidigare... de knyter ihop det Riktigt snyggt mm. ändå Men det som vi har pratat tidigare De som vi ser som trilogier här Det är ju Sagan om ringen och Hobbit Eftersom ja. alla andra har skarpt avslut av just de här Och ja Exakt, exakt, ja, det, jag tänkte precis komma vidare till det också Nu blåser vi snuten Är ju Bra Första filmen mm. Sen kommer ju där också det här att... Det här var coolt. Mm. Det här tjänar vi pengar på. Jag tror att vi skriver en till. Mm. Och fan, tvåan sålde ju rätt bra ändå den också. Jag tror att vi kan göra ännu en. Det är liksom... Det känns som att... Om vi säger så här då. Hade de filmerna... Hade det trean också sålt bra, då hade det kommit en fyra. Mm, precis. Hade fyran sålt bra så hade det kommit en femma. Det är lite liksom som just Fast and Furious-grejen. Tyvärr så... Äh, förlåt... Det finns folk där ute som fortfarande tycker att de är bra Så att därför kommer det ju att fortsätta komma filmer mm. Det är ju det Sen att jag sitter här och är bitter För att jag inte tycker att de är bra Det ska ni inte bry er om Nej, Men det är därför jag inte vill räkna dem till bra trilogier För att det, det kommer ut nya bara för att de säljer precis. Och det är lite det här som är intressant att Så som du och jag tänker om trilogier Verkar vi vara de enda som gör För ingen annan verkar ja. det och det var därför jag Men ville sen å andra där. sidan så att Just ordet Trilogi syftar ju egentligen bara på att det finns tre Ja precis men... Och det är den diskussionen jag har haft jättemycket Att det köper inte jag bara, men det, är, det är fyra filmer Nej <laughs> Visst det kanske är tre som som jag sa det med Gears of War Det kom tre spel och sen kom det plötsligt ett Fjärde Gears of War universumet Det gör inte ja. att det fjärde avslut Alltså Förstör trilogin Utan för mig är det en trilogi Och sen en, en extra liksom Ett extra spel mm, mm, Men det är det som är så intressant att se Att det är liksom många ser inte det på det sättet Eller jag vet inte Folk kanske inte har tänkt det på det sättet Och det var därför jag ville ha just det här När jag först tog upp det här Att jag ville ha en trilogiavsnitt Ja, mm, ska vi bara sitta och rabbla trilogin Nej jag vill liksom gå mer in på djupet Vad är det som är en trilogi För jag tycker att det är skitintressant Just att det är, man, jag tänker väldigt olika jämfört med andra. Och ja, sen om ja. vi har rätt eller fel det får ju var och en tycka. Men för mig är liksom... Jag köper ju som sagt inte det här med Batman och Christian Bale eller Expendables. Visst, det är samma skådespelare. Men just de här skattavsluten gör ju att det är bara tre olika filmer, det är inte en olika... mm -hmm. Ja men precis, precis. Så det finns ju inget rätt och fel här, det här, alltså, det här är ju en jätteöppen grej, det här kan ju vem som helst ha någon åsikt om. Ja, Dock så vill jag ju säga, Hårsta, en eh, liten applåd till din filmsmaken då, för att jag, <laughs> jag gillar alla de filmerna, du, eller de serierna eller vad man ska kalla det för som du har skrivit upp där. Så att eh, en liten applåd från mig. Mm. Uh, och så vidare då, till, uh, för han har ju skrivit mer såklart ja, Han får inte uh, en för att applåda mig kan jag ju säga Så han då sluta sitt tweet. Just det, vi ska komma vidare till <laughs> det också ja uh, Det flesta, de flesta som borde ha varit en film Eller som fortsätter att bli fler filmer Än vad det borde varit för mig är nog en triologi För, vad? Vänta, vi <clears throat> tar om den ja, där Det är ett mellanslag där uh, <laughs> Jag såg det uh, Dåliga då? Det flesta som borde ha varit en film eller som fortsätter och blir fler filmer än vad det borde ha varit. Fast and the Furious. <laughs> för, mig är det no är, för mig är nog en trilogi precis som det låter. Tre filmer som berättar en story. Äh, tycker Sagan om ringen är ett mycket bra exempel på, de på den där den första handlar om hur Bilbo får ringen och sen där sista filmen där allt knyts ihop. Sen tycker jag inte heller om hur det gör en fjärde film i en trilogi där det delar upp sista filmen i två filmer. Mm. Och det är ju precis vad jag har tagit upp det, där att genomgående story så på ett sätt håller han ju på ett sätt håller han ju med oss. Ja, ja, men precis, precis. Jag, jag tror också att det har lite med att göra hur man ser på eh, betoningen en story ja. också. För man kan ju ändå se på nu när... Jag, mm, jag, jag, jag vill inte gå ifrån det jag har sagt tidigare ändå. Men jag vill ändå lägga till en liten stjärna i hörnet. För att om en stor kan man ju fortfarande syfta på en grupp människor också. Mm. Jag tänker typ Expendables, Batman. Det går, jag, jag kan köpa att man ser dem som trilogier men jag gör det inte. Nej men det är det som är så ex jättebra exempel med Sagan om ringen och eh, Christian mm, Bales mm. Batman att Christian Bates men följer exakt, för det som händer i första filmen och andra film, allt det har ju en konsekvens i tredje filmen. Ja, precis, precis. Men det är precis som vi sa där att det är fortfarande dagens skurk. Ja, exakt. I Sagan om ringen och de, då har man hela tiden genomgående skurk som liksom det här jagade mm. momentet och sånt. Och det är därför jag liksom håller dem för sig. Liksom, jag tror tack vare att hålla koll på de två filmerna så ser man ganska på en gång med me, mellan det vi pratar om. Ja, absolut, absolut. Men, men sen vidare då är. till det <laughs> jag tycker det är kul. Eh, sen, Nico, är inte Star Wars en trilogi? Då det finns sju filmer av den och fler ska komma. Eh, men kan hålla med om att de tre äldsta är det bästa i den serien? Och det är ju precis det här som eh, jag tog alltså upp <laughs> tidigare att för mig är det trilogi eftersom det är så pass lång tid mellan varje film och att det är bara varje tre som håller någonting för sig mm. Liksom, mm. de första som kom det är ju 4, 5, 6 Det är, vi får träffa Luke tills liksom han, ja, hela den berättelsen tillsammans han galaxen för den stunden ja, Ettan ja, till trean, ja men det är tills de räddar galaxen för den stunden och nu ja. är, är vi helt plötsligt på nästa Det är fortfarande väldigt För mig är det väldigt skarpa uppdelningar Både årtalen de kom Hur de har skrivits Hur de, allting det karaktär, skådespelare, Allt gör att det är, det är tre olika Alltså, det, är tre, det kommer bli tre olika trilogier För mig, och inte nio filmer Utan det är tre trilogier Ja, ja Så Så du har jag har rätt Skit det. <skratt> Nej <skratt> Nej Horta gör inte det stanna kvar och oss <skratt> ja. uh, Veckans fråga då Nej vi skulle ju ta upp Vad vi har för favoriter Förresten Har du någon Ja favoriter? precis uh, det, Ja Hobbit måste ju vara en En favorit Faktiskt Mm för att jag, jag, jag älskar ju den Jag älskar ju hela storyn Överhuvudtaget med Hobbit Så att mm. Ja, alltså visst Hobbit Men jag har för idag såg honom ringen där Alltså Jag tycker det är för mycket Det är så Jag tycker den är så långsam Den är väldigt långsam Men det är så, jag tycker Hobbit är nästa Alltså, den är för lättsam Jag, vill... jag tycker ändå att Sagan om ringen Är kraftfullare på något sätt Att den mm, suger mm. in mig mycket mer att Liksom är inte riktigt På trösning. något vis är det ju En mörk, mycket mörkare story också Dessutom ja. Visst, den är bland och allt, Men mm, äh, jag fastnar mm. mycket mer för Sagan om ringen Än för Hobbit, jag gillar båda två jättemycket mm. Men det är ju Och som sagt, Star Wars De första filmen som kom ut Jag hade inga problem med Uppföljarna förut tills jag såg om dem igen Och kan inte komma igen filmerna För att jag skäms så mycket över hur filmen har gjorts Jag tycker de inte alls är bra uh, Nu med nya som håller på att komma Och så har de fått mig tillbaka igen Att jag tycker de är riktigt bra uh, mm. Den som har släppt i alla fall Så får vi se hur det fortsätter blir. bli ja, ja, precis, precis uh, Sen... Uh, som jag verkligen gillar eh, i tv-spelsvärlden. Då är det ju. Gears of War är ju några favoriter. Och God of War. Mm, jag hade mm. jättegärna sagt Anchaden. Eh, men. Eh, där har vi problem med att Där är det ju väldigt avhugget. Det är ingen så här genomgående mm. story. Egentligen är det inte riktigt i God of War heller. <för>, För den har ganska skarpa kanter. Fast den är en man liksom. Hela poängen är att besegra Hades Genom alla spel ja, Så ja. God of War lite Jag har lite svårt att säga trilogi Men för mig är det ändå det Eftersom man har Hades Men jag tycker fortfarande att den, den har lite kanter att, Som gör att jag vill motsäga den då. Men Gods of War, God of War Jag hade hoppats på en Anshaden Men nej, det kan jag inte Speciellt nu när det är fyra spel Så totalt Men jag ville bara ha en ursäkt att säga Anshaden För den ska folk spela Ska jag hoppa in i veckans fråga? Ja, men kör, kör. Och veckans fråga lyder Vilka två spelfranchise skulle ni vilja slå ihop till ett DLC? Eh, till exempel, vill du ha Mario i ett Uncharted-spel eller kanske Lara Croft från Tomb Raider springer runt i Halo? Hur skulle du vilja slå ihop två spel? Eller sätt, ta någon från ett spel och sätta in i ett annat. Oj. Jag hade tyckt det var lite coolt eftersom att nu är jag älskar jag någon som karaktär. Så det hade ju varit, varit coolt att få sett typ Deadpool i något av våra first person shooters som finns överallt. Okej. Okay. Alltså bara som karaktär i sig. Han behöver inte vara alltså, överdriven eller någonting sånt men bara själva själva mercenary grejen. Ja. Oh. Att få se för det, det, det tycker inte det känns som ett jättelångt hopp liksom. Ändå. Ja, men det skulle gå, att ska... få ha en lite, lite egen Speciell karaktär liksom. Ja. Men liksom man springer runt Och kör typ Call of Duty eller någonting Och hör plötsligt har man någon som går och snackar I en gränd. Ja, exakt Och exakt, så kommer exakt, han, exakt, han liksom, i... utflygande genom ett fönster Och bara oh, skjuter helt Eller gången. hur, hur coolt hade inte det varit Och så hade man kunnat fått lägga till liksom, Alternativet att ska du gå fram Och kniva någon så rycker du fram Dina katanas bara och Fram och köttar liksom mm. Hade varit, ja, jag, jag hade köpt spelet, om vi säger så Jag hade köpt det då, direkt mm. eh, Något som jag verkligen skulle vilja se Det är Nathan Drake Från Uncharted mm -hmm. I eh, ett av de nya Mod Tomb Raider-spelen Jag skulle inte vilja göra tvärtom För Lara Croft är alldeles för eh, Vad ska man säga, allvarlig Hon skulle mm -hmm. inte passa in i Uncharted-spelen Men han, liksom Nathan Drake som har det här fungerar precis som henne men är lite comic relief. Jag skulle, en, ja. jag skulle vilja ha han där så han liksom han kan se allvarligt man kan även dra de här lättsamma skämten och de hjälps åt om man spelar tillsammans. Det skulle jag tycka var skitkult att se. Ja, det det låter som en häftig grej så där nu när du ändå förklarar det. Men det är just det måste ju göras rätt också för det får inte bli har man spelat Uncharted så vet man att Det är väldigt mycket komedi och väldigt lättsamt Och allting Jag vill fortfarande <coughs> jag vill fortfarande ha Humorn där Men det får inte vara för mycket Av Nathan Drake jag älskar Nathan Drake, men just i Tomb Raider så är det ju alltid Allvarligt och det ska vara liksom Gränsen till att man vet inte om man ska överleva Eller inte Den känns nej, som form av ett Uncharted-spel riktigt. Nej, sant sant. Uh, flera sådana där Det skulle liksom Ja, jag vet inte riktigt. Det skulle väl mest bara vara något så här sjukt och slänga in typ man går runt i Zelda eller vad som helst. Och så liksom och så en av karaktärerna som är där, det är liksom den här klassiska soldat alltså Coven på Skyrim Du vet den här mm -hmm. Typ nästan vikinghorden som sticker fram och sånt Typ en sån utrustning där klassiska liksom läder och mm -hmm. Det skulle vara lite coolt att se N Något så här Som man inte tror Typ Zelda, man helt plötsligt Ser honom gå runt där och bara, <laughs> Det där känner jag igen, var har jag sett det Något ja, så lättsamt kan ju också funka skitbra och det, det allmänt vore lite coolt så lite vad heter det cross platform skins mm. till olika bara sådär när man ändå sitter och diskuterar det, det hade varit häftigt att liksom kunna just som just som DLC om man säger så. Bara så när man ändå spelar klart spelet och finns det liksom en open world så varför inte varför inte liksom släppa lite, lite roliga skins till, till den som man kan springa runt och vara liksom lite Lite personlig på något vis ja, Men det är det som jag gillar med typ Soul Calibur, Som har mm, haft ja. en speciell karaktär För varje plattform den har sålt eh, Som på, varje Soul Calibur Gamecube då, då fick man På Gamecube fick man Zelda Ja Och sen när det kom eh, till Playstation 3 Och Xbox 360 Xbox 360 är vitt och grönt Du får Yoda Medan Playstation ah, 3 är ju svart <laughs> Då fick kom. man Darth Vader Ja. Sen fick man ju senare Så var det väl i bort combat 9 som man får Kratos i Playstation-variationen och liknande Sådär liksom mm -hmm. Och sånt tycker jag är skithäftigt När man man får exklusiva karaktärer Till exklusiva konsoler Som gör att ja Jag kanske har båda konsoler men jag vill ändå ha båda För det är en karaktär som bara finns här och var Som matchar med just den Ja visst, det är ju skitsmart Dessutom och det gör det ju gör det ju jävligt mer vad ska man säga lönsamt att göra det på ett eh, hardcore vis alltså just så här att den här karaktären kommer bara att finnas här. Precis. Och, då, och samtidigt som det är så här lite, lite häftigt då liksom ändå att man säger ja ah, men okej okay, jag har Xbox jag får köra med den här karaktären. Polan har PlayStation bara och han får köra med eller han har liksom möjlighet att köra med den. Mm. Det är ja, nej det, det är en cool grej. Och ett av de senaste exemplen, det är ju... Uh, Killer Instinct finns ju bara på uh, Xbox One. Mm, och då har de gjort mm. att... Nu har de slängt in Arbiter från Halo in i där. Som en av fighting-karaktärerna. Det är lite kul och sånt där. Ja, verkligen. Så det finns ju riktigt schyssta exempel. Ja, verkligen. Häftigt. Uh, vad säger lyssnarna? Jo, vi har fått bland annat från uh, Björn, Klarsson. <görn> Klarsson> Björn Karlsson... Björn mm. Karlsson. Hmm, bästa del idén jag har... Jag har är något jag har funderat på Varför det inte gjorts än Men det är i alla fall First Person Tänk Mirror's Edge Och ta det till Assassin's Creed Eventuellt VR headset på det också Skulle vara coolt just att det är First Person Och så är gammeldags stil att ja, ja visst Det skulle vara coolt faktiskt uh, Precis som jag man Jag vet säger. inte alls alltså, jag, jag tänkte bara, fick värsta Bilden framför mig, bara Tänk VR-headset överhuvudtaget på Assassin's Creed. Ja, jag skulle nog vara att Det låter vara coolt. Jag skulle nog bli sjuk ganska fort, men det är coolt. <laughs> ja, absolut, men jag tänkte med mer typ så här förstå liksom gå runt på nu är vi de här 10, 15 åren framåt ja. med din ä, gåplatta där igen, men tänk det var coolt att bara kunna gå runt på gatorna i Assassin's Creed och bara så här husch, dra huvan över huvudet och liksom, ja. så här, börja gå sakta men, här, eller fint med liksom, alla andra för att smälta in. Ja, precis. Coolt. Alltså jag skulle absolut vilja se, alltså typ tänk just det här att typ mode att, att du kan välja att köra Assassin's Creed i e, third eller first, att man alltid, ja. för då kan du hoppa ut lite som du vill som typ i Skyrim och mm, sånt precis, där. Precis, precis. Att vill du spela i liksom third som det alltid har varit, då är det. Men eftersom de har gjort Mirror's Edge, sånt folk fattar hur det funkar. Ja, ja precis. Jag skulle precis. tycka var skitkult att få all möjligheten att kunna göra det. Ja, ja, cool idé, verkligen. Mm. Absolut. Eh, sen har vi Hunor och Sultan Törrman. Klart Tomb Raider i Halo. Mm. kan vara coolt. Frågan är, vill han ha henne i en dräkt mm. eller vill han ha henne som hon är? Exakt, det var lite det jag kände också. Så här. Hur, hur, för att ska du sätta henne i dräkten? Det kan inte vara i dräkten, för då är det ju fortfarande Halo. Ja, precis. Då är det så här, istället för Master Chief så står det, står det Lara Croft, typ. <laughs> ja, det är såhär, mm, men ja mm, nej, men det... Varför inte? Ja, Eller tänker han de två Bredvid varandra? Det är, kan alltså vara. fightandes tillsammans Ja, hon springer Och skjuter pilbågen <laughs> Skjuter sina ja nej. Det hade ju kunnat vara lite häftigt ja. I och för sig Alltså church, <laughs> Väldigt konstigt Men du säger att man skulle köra Liksom, co Ja, precis så får den ena vara Lara Croft och den andra Master Chief. Jag är Lara Croft drar en pilbåge. du sätter en stickbomb på min pil och sen... Ja, precis! Åh, <skratt> <skratt> oh, coolt! Ja, det hade... Ja, det, det skulle... Det, det finns, det finns att, att leka med, det tror jag. Det är bra det. Uh, nästa vecka då. Då ska ja. vi... Avsnittet kommer att heta Expendables. Mm. Uh, vi kommer mm. just prata om filmen Expendables men också karaktärerna i eller skådespelarna i så vi kommer att prata all allt Va, liksom... Och allt om har gjort dessutom Det kommer inte bara handla om just de filmerna Utom just ja. om skådespelarna i sig Ja precis, allt Schwarzenegger och Sylvester Och vi ska speciellt jämföra det Actionfilmen då och nu Just eftersom mm, Expendables är ju de enda Som fortfarande gör det här 80-tals-actionen mm, På sitt mm, sätt mm. För det har ju ändå Jag, jag har känslan av att det har bytt ganska hårt nu Att man märker ganska stor skillnad på actionfilm från actionfilm då och nu. Liksom. Så sånt ska Absolut. vi prata om nästa vecka. Så ni kan ju vad ni tycker om sådana filmer och speciellt tycker ni att actionfilmer är bättre då eller förr eller nu och vad är det som gör det på det viset? Absolut. Och veckans fråga nästa vecka är vad ska ett spel innehålla för att du ska tycka att det är värt att betala fullt pris för det spelet? Och fullt pris efter vi på 500 igen eller? Ja, det är olika, det är, på ja. DSen ja, jag tänkte, är det som är 400 där, där, är, där emellan, tänkte jag. Ja, oh. DSen är 400 vad är det konsol det är väl upp mot 600 spänn minst. Ja, det är nog så va. Så vad, vad ska det vara liksom, vad ska det innehålla helt enkelt? Är det, går du enbart på att, hur långt det spelar? Liksom har du 100 timmar om mm. ja, det är värt fullt pris? Eller äh, räcker det att ja det, det ska se grafiskt snyggt ut uh, Whatever, skriv in och säg vad du tycker mm, mm. Uh, Det är väl lite det vi tänkte göra Det här avsnittet Vi sparar väl lite lekar tills vi har Full trupp Ja men precis precis uh, Alla avsnitt som inte finns på iTunes Hittar ni på bloggen Abitonördenes.blog.se Och ni når oss till lättast via Facebook Facebook.com Abitonördenes Absolut absolut. Och Inna, innan vi avslutar ja. för den här veckan Så vill jag bara tipsa lite om ja. eh, Bland annat Vad jag förhoppningsvis kommer försöka hinna spela Innan nästa <laughs> gång Men bara så att alla andra vet om det också Jag ska försöka spela Prototype till nästa mm. Kul att veta om kan vara Att det är en ganska, red, ganska redig rea På Steam På just Prototype 1 och 2 Så att vill ni så gå in och kika på det För jag tror att Prototype gick på 50 spänn första spelet mm. Och spel nummer två gick på 60 eller 70 spänn mm. bara, bara tänkte jag bara, Säger det så att ni vet om det åtminstone Kan ni gå in och kika om ni skulle vara intresserade av det Ja men då så Och färdland det är någon man läst via Facebook sidan visste du så Absolut Och med hittar ni som Nico här så lite överallt Så får ni ha det så bra till nästa gång Absolut Vi hörs Tjini. Tja